sensation, meditation, so many meditation techniques, looks like many, but actually it's only one, the one is awareness, so as long as if you realize your awareness, you cultivate your awareness, then you are fine, you are safe, okay, thank you, thank <laughs> you, יש לו כאלה מלא. כן, כן, כן. כולם הם כול נורא גלים. כן, כן. ופה הוא היה בריטריט. מה זה ריטריט? הוא עזב את הוא היה במנזר, כאילו, היה ראש המנזר, והוא נעלם מהמנזר, ויצא לטייל בהודו, בלי אף אחד. ‫הוא לא היה רגיל, הוא תמיד היה ‫הולך עם מישהו שהיה עוזר לו, ‫שהיה מסדר לו, ‫שהיה קונה לו כרטיסים. ‫והוא כתב על זה עכשיו ספר. ‫וזה, כשהוא חזר מהרטריט, ‫אז הוא היה עם שערות עוד, ‫אבל עכשיו הוא כבר קירח כמו ירח. ‫אני כבר פותרת לך שבץ, חושבת שהרמן אסן, ‫הוא אמר את אותו דבר. ברגע שאתה חושב שאתה לא ידעת, משהו עשתה בעצם מוכן. כן, זו הוכחה שאתה כן, אבל יש רמות לעבר זה לא 0-1. אבל הוא אומר שצריך להתחיל מהקצה כזה, מהקטן, עצם הדבר הזה. יש טענה שאומרת שזה 0-1. או שאתה מודע או שאתה לא מודע. עכשיו, זה לא לכל החיים, אבל בכל רגע ורגע. שיש לך איזה... אם את זה אתה מודע אז אתה מודע. ונכון שאתה יכול להגיד שיש מודעות יותר עמוקה, אבל זה הרבה פחות חשוב מאשר כל פעם לחזור לזה. לחזור לזה, לחזור לזה, זה לא משנה כמה זמן זה מחזיק וזה לא משנה באיזה עומק זה. זה כבר מחזיק אחר כך מעצמו והעומק נהיה מעצמו. התרגול הראשוני והכי חשוב זה כל הזמן לחזור למודעות. מתי הכי קל לעשות את זה? כשאנחנו עושים מדיטציה כאילו פורמלית. כי אז כאילו זה, זה הג'וב שלך. וגם בגלל שזה שקט יחסית, כי אתה יצרת בעצם תנאים של שקט, אז גם החריגה מהמודעות היא יותר ברורה. אתה תראה את זה, אתה רואה את זה יותר מהר. ככה אתה הולך ברחוב, אתה מסתכל על זה, אתה מסתכל על זה, אתה חושב על זה, אתה חושב על זה. כשאתה במדיטציה, אז אתה נמצא במין מעבדה כזאתי, שהתפקיד שלך באותו זמן זה לראות כמה אתה מודע בעצם. אחר כך, כמובן, שהחלק החשוב זה להביא את זה לחיים. לא לעשות יותר <laughs> ויותר מדיטציה כל הזמן, אלא... אפשר להגיד בעצם. במרכאות פחות ופחות <laughs> למדיטציה. זה, זה. זה, זה כאילו יש קשת מאוד רחבה. ספקטרום, כן. ספקטרום. עכשיו, אם אתה מודע או לא מודע, זה, זה 0-1 בצד, בצד אחר. בצד השני יש את הקטע שאתה רוצה לא לחשוב בכלל, שאתה רוצה להיות ב-now שאתה רוצה להיות... אתה לא צריך להיות בנור מיינד. בנור מיינד פעם הוא נזיר זן הלך עם, עם, עם, עם התלמיד שלו והתלמיד שלו אמר אני רוצה להיות בנור -No אני רוצה להיות בנור -No ואז הם עברו והם ראו צפרדע ככה עומדת על הסלע, הוא אותו זה מה שאתה רוצה להיות? נור <laughs> no זה שלב בגלל שאנחנו עכשיו ב-yes mind, כל הזמן, <laughs> אז אנחנו צריכים לתרגל no mind בשביל לראות מה זה בכלל, אבל זאת לא המטרה, כי המחשבות שעוברות לנו בראש זה דברים שמופיעים בפני המודעות שלנו, בדיוק כמו קולות שאנחנו שומעים, כמו ריחות שאנחנו מריחים, כמו מראות שאנחנו רואים והמטרה שלנו היא לא שלא יהיה לנו שום input חושי. לא, בזמן מדיטציה, בזמן שאתה מתרגם, אתה רוצה להיות במצב שאתה באמת כאילו שם את הכל בצד, ואתה רגע אחד חווה את, ה... את, השקט. את השקט. כן. אבל... זה בעצם מה שאנחנו מנסים להשיג, עכשיו כאילו להסתכל על המחשבות. אבל כשמגיע המחשבה, אם אתה רואה אותה, כמחשבה ולא מזדהה איתה זה גם כן בעצם רגע של מיינדפולנס אנחנו נמצאים אז במצב שאם יש מחשבה אז אנחנו במיינדפולנס של המחשבה אם אין מחשבה אז אנחנו במיינדפולנס של no mind וזה נכון שהרגעים של ה-No-Mind הולכים וגדלים. בהתחלה הם רק ממש yeah. שניות כאלה, בין שתי מחשבות אתה תופס. אבל... כן. אבל בסופו של דבר, מה שאנחנו בעצם רוצים להגיע זה שהכל בסדר. גם מיינדפולנס וגם נו מיינדפול, נו מיינד. עכשיו בוא נגיד את זה קצת אחרת, בבסיס יש כל הזמן את הנו מיינד, -no זה כמו שיש לך דף ויש עליו, יש דף, אז הנייר החלק נמצא, הנייר הלבן נמצא בכל מקום, גם כאילו מתחת לשחור, נכון? אבל אנחנו, על מה אנחנו מסתכלים כל הזמן? רק על השחור, נכון? אני מסתכל פה, כתוב, יומנו של קריש נמורטי, לא מסתכל על הלבן, הלבן לא מעניין, אבל הוא ישנו, והוא יותר בסיסי מהשחור, והוא ישנו למטה. כשאני מסתכל על המרווח בין השחור לשחור, אני פתאום רואה את הלבן. כשאני נמצא במדיטציה, ואני בין מחשבה למחשבה, אני פתאום רואה את הרקע, והרקע הזה הוא שם כל הזמן. והוא בעצם הדבר הבסיסי, והוא המודעות הבסיסית. אבל אם מגיעה המחשבה, אז היא מגיעה. זה לא משהו ש... שצריך להפריע לנו, מתי הוא מפריע לנו, כשאנחנו מזדהים איתו. עכשיו אם אנחנו נצליח לא להזדהות עם המחשבות בזמן המדיטציה הפורמלית אנחנו נצליח גם לא להזדהות עם המחשבות בחיים הרגילים ואז זה באמת משהו טוב כי אם אתה מגיע למצב שאתה חושב ואתה רואה את המחשבות זה דברים שמופיעים ולא מזדהה איתם, אז הן לא יכולות להפחיד אותך, הן לא יכולות להפריע לך, הן לא יכולות להטריד אותך, הן לא יכולות לעשות לך שום רע. אחר כך אולי גם נראה ככה את הגוף ו... וכן הלאה, אבל... עכשיו, אז א' הנה זה הספר שהתי תרגמה, זה המקור. בוקרקורט. קיבלתי אבל לא צריך לפתיח את זה למחשב לי. למחשב לי. כן, זה קטן. ותפתחי את זה בימים. במחשב. אחר כך, בסדר. אז זה לא יהיה בחינה, אבל... זה פשוט מבלץ כי זה ככה זה כתוב קל. יונגי, מינגיור, מינגיור רימפוצ'ה. מינגיור. מינגיור זה כאילו המשפחה, <מובח> גם אבא שלו היה מינגיור, אבא שלו <אז> היה מורה גדול למדיטציה בנפאל, <אחש> שבא מטיבט. גם אח כן. אבל לא הכי טוב. רימפוצ'ה. רימפוצ'ה. זה הגלגלות של... אני אשתי אחד מהגדולים. ‫כן? ‫-במאבקה. כן כן. ‫יש הרבה. ‫אבל לעומת אורים, כן. ‫-כאילו, שמתי על שיש לך בעצם קרישנה, ומה זה מורטי? ‫מורטי זה... זה... נו. ‫לא. ‫זה... דמות. של קרישנה? ‫כן. ‫זה שם שנמדו לו כנראה ב... זה ככה אומר את האבא שלך, כן, זה שם לא נורא נפוץ, אבל ישנו, כן, קוראים לו ג'ידו, אבל כשאתה אמרתי זה שם משפחה, אבל יש נגיד דבר כזה שנקרא טרימורטי, זה פסל כזה עם שלושה פנים, זה שלוש פנים, זה השם כאילו, מקצועי של הפסל, זאת אומרת, זה יכול להיות ברמה, זה יכול להיות גם משהו אחר. רק ברמה מופיע כשלוש. כן, אז... מה? פסל שלושה פנים. אהה, כן. כן. כן. זה מ... לא, זה מעברית התיכוזית. זה מקבלת. זה אנקורבט. אנקורבט. אנקורבט זה מקדש. עכשיו אני רציתי להמשיך עם אתי הילסום, אבל אנחנו נקדיש גם קצת זמן היום לקרישנא מורטי, וזה בעיקר בגלל שאני חושב שאני עשיתי עוול לקרישנא מורטי, כי לקחתי חומר נורא קשה. אז כיוון שרחל שאלה אותי אם יש לי עוד משהו בעברית, אמרתי לה ואז מצאתי משהו. לא, זה אותו דבר. אז זה חלק Zoning? אז אני אקרא קטע של קרישנמורטי ותראו שהוא גם יודע להיות אחר קצת. אז זה היומן שלו, זה יומן שהוא כתב איזה חודשיים. כמה חודשיים? מה? כחודשיים, לא, הוא כתב. כן, יש לו קרישנמורטי נוטבוק ויש לו... בקיצור, וזה מין קטעים כאלה. של... אז תשימו לב, זה... זה... <אח> זה... תשחק <אח> את בלי להרגיש. בלי טיפים היום. זה שלושה, שלושה... שלוש אפיזודות כאילו. הוא כתב את זה, את החלק הזה, כשהוא היה בברוקהוד, באנגליה, אבל זה לא כל כך חשוב. הקטע הראשון, תכף תראו, זה לא ממש באנגליה. זה היה נחש צהבהב וארוך. שחצה את הדרך תחת עץ בניאן. הוא יצא לצעידה ארוכה, הוא, זה הוא מדבר על עצמו בגוף שלישי. <אח> וכשעשה את דרכו חזרה ראה את הנחש. הוא עקב אחריו די מקרוב במעלה תל. הנחש הציץ לכל חור. הוא כלל לא היה מודע אליו, אף על פי שכמעט היה מעליו. הנחש לא היה מודע לכפי שנמוך הנחש עדיין שמן. באמצע גופו הארוך הייתה בליטה גדולה. בני הכפר שהיו בדרך הביתה חדלו מדיבורם וצפו. אחד מהם אמר לו שמדובר בקוברה ושכדאי לא להיזהר. הקוברה נכנס למכילה שלו והוא חזר לצעוד. הוא חזר למחרת במטרה לפגוש את הקוברה שוב באותו מקום. לא היה שם שום נחש, אך בני הכפר הניחו במקום כלי חלב נמוך. כמה ציפורני חתול ואבן גדולה עם מעט אפר וכמה פרחים אחרים. המקום הפך מקודש, וכל יום יניחו בו פרחים רעננים. הכפריים מכל האזור ידעו שמקום זה הפך מקודש. הוא חזר לשם חודשים ספורים לאחר מכן. היו שם חלב טרי ופרחים רעננים, והאבן קושטה מחדש, והבניין הזדקן מעט. זה אחד. השני, המקדש צפה על הים התיכון הכחול. הוא היה הרוס ורק עמודי השיש שרדו. הוא הושמד במלחמה אך עדיין היה מקום מקודש. ערב אחד, כשהשמש הזהובה האירה את השיש, חשת את האווירה הקדושה. היית לבדך בלי שום מבקרים מסביב ובלי הפתפות הבלתי פוסק שלהם. העמודים הפכו זהב טהור, והים למטה הרחק היה כחול עז. פסל של האלה עמד שם, מוגן ונעול. ניתן היה לראותה רק בשעות מסוימות, והיא הלכה ואיבדה מיופייה המקודש. הים הכחול נותר. זה התיאור השני. זה היה מהתיכון או שזה היה טוב? כן, כן, כן, כן. סיציליה, משהו, תכף נגמור ונשאל שאלה. תזכרי את השאלה, זו שאלה מצוינת, מה שנקרא. עכשיו, אפיזודה שלישית. זה היה קוטג' יפה בכפר, עם מדשאה ששותחה, קוצצה והוסבה במשך שנים רבות. המקום כולו היה מטופח היטב, משגשג ומהנה. מאחורי הבית הייתה גינת ירק קטנה. זה היה מקום נפלא, שנחל עדין זרם לצידו כמעט ללא קול. הדלת הוחזקה פתוחה, באמצעות פסלון של בודה שנדחב למקומו. הבעלים כלל לא היה מודע למעשיו. עבורו זה היה מעצור דלת. תהיתה, <מח> אם היה נוהג כך עם פסל שהוא רוחש לו כבוד, מפני שהוא היה נוצרי. אתה שולל את הדברים המקודשים לאחר, אבל שומר על שלך. האמונות של האחר הן אמונות טפלות, אבל שלך הן הגיוניות ואמיתיות. מה מקודש? הוא מצא את זה, כחמר אמר על החוף. זה משהו אחר. זאת הייתה פיסת עץ בצורת ראש אדם, אשר נשטפה מן הים. היא הייתה עשויה עץ קשה, הוצבה על ידי מי הים, ונוקטה במשך תקופה ארוכה. הוא לקח אותה לביתו, והניח אותה על הלזבז. לזבז זה המדף מעל האח. איפה ששמים את הוא הביט בה מפעם לפעם, והוקיר את אשר עשה. יום אחד הניח סביבה פרחים, ואז זה התחיל לקרות בכל יום. הוא חש שלא בנוח אם לא הונחו שם פרחים רעננים כל יום. ואט את פיסת עט זו הפכה לחשובה מאוד בחייו. לא הרשה לאיש מלבדו לגעת בה. הם עלולים לחלל אותה. הוא רחץ את ידיו לפני שנגע בה. היא קדושה, מקודשת, והוא לבדו היה הכהן הגדול שלה. הוא ייצג אותה. היא סיפרה לו דברים שלא יכול היה לגלות בעצמו. חייו התמלאו בה, הוא היה אומר, כך, הוא היה, כך אמר, שמח באופן שאי אפשר לתאר. בעצם ארבעה, ארבעה סיפורים קטנים, ונייטות. מה מקודש? לא הדברים שנוצרו על ידי התודעה, או היד, או הים. הסמל לעולם איננו הדבר האמיתי. המילה עשב איננה עשב השדה, המילה אלוהים איננה אלוהים. המילה לעולם אינה מכילה את הכל, ולא משנה עד כמה התיאור פיקחי. למילה מקודש אין שום משמעות כשלעצמה. היא הופכת מקודשת רק מתוך יחסה לדבר מה, אשלייתי או אמיתי. האמיתי איננו המילים של התודעה, המחשבה איננה יכולה לגעת במציאות באמת. אחד שנמצא התופס, האמת איננה. החושב ומחשבותיו חייבים להסתיים כדי שהאמת תתקיים. ואז, מה שאינו הוא קדוש. השיש העתיק ההוא עם השמש הסהובה שנחה עליו, הנחש ההוא הוא הכפר. במקום שאין אהבה, אין שום דבר מקודש. ‫האהבה היא שלמה ואין בה שום פיצול. ‫מה? ‫-מה הקשר למה הקשר? ‫זה פרסומות, היא רוצה להציל את זה. ‫מה שהוא אומר, זה שה... ‫נגיד, הקדוש זה הדבר עצמו. כן ‫לא מה שאנחנו מוסיפים לו. אם אנחנו מוסיפים לדבר ברגע שאנחנו אומרים שהוא קדוש, אנחנו לא הופכים אותו לקדוש יותר. ובעצם מה שהוא רוצה להגיד זה שכל דבר שאתה רואה אותו בצורה טריה, בצורה חד פעמית, בצורה רעננה, הוא אפשר להגיד כאילו קדוש. עכשיו כל הדברים האלה, מה שאת שאלת זה למה היא ואיבדה מיופיה המקודש, נכון? Mm -hmm. כי הפכו אותה למשהו שהוא סגור ואפשר לראות אותו רק בשעות מסוימות mm -hmm. ובעצם כאילו הפכו אותה לאייטם או הפכו אותה למשהו קדוש שצריך mm -hmm. להתאמץ בשביל לראות אותו ואז אצל, אצל הכפריים בהודו זה איזשהו תהליך כזה כאילו פרימיטיבי אבל מאוד טבעי הם ראו נחש, יכול להיות שהם גם ראו בן אדם מהעיר שמסתכל על הנחש זה הפך את המקום הזה לאיש לא... הזה שהוא סיפר עליו שמצא איזה חתיכת עץ, ו... אז הוא כבר כאילו עבר את הגבול, הוא כבר זה נהיה שלו והוא הזדהה עם זה ואף אחד אחר אסור לו והוא רוחץ את הידיים לפני זה. ו... לא, זה כל התהליפים ה... ה... הולכניים. כן. זאת אומרת, נכון? הוא אנטי ההגדרה, הולכניים, אלא משהו התודעתיים. נכון. לא, דווקא בעניין של הראש נראה לי, כאילו, זה סוג של תקשור, כאילו, זה סוג של אמצעים, כמו... משהו שיביא לך, אתה צריך כאילו השראות. לא תמיד אתה תוכל לתקשר סתם לשבת ככה להסתכל עליה ולתמש לך השראה. יש אנשים שצריכים איזשהו אובייקט, וזו התקשורת שלהם, באמצעות האובייקט הם יכולים לתקשר. בסדר, אבל השאלה היא מה העיקר. מה הוא? זה המצב שאתה נמצא בו או החפץ? לא, החפץ הוא אמצעי, להגיע לסתום. בסדר, בסדר, אבל אם החפץ עצמו... הופך להיות. הופך להיות המטרה, אם זה דבר שלאף אחד אסור לפגוע בו וצריך לרחוץ את הידיים לפני שהם נוגעים בו והוא רק שלו, אז הוא כבר הפך בעצם את החפץ לא לאמצעי אלא בעצם <אז> המטרה. ש... כן, ה... אבל יש כן. הבדל אם זה אמצעי לעצמו. כן. זאת אומרת זה הדבר שגורם לו לא להיות באשמה. אוקיי. Okay. ובשביל זה, אני עושה כל מיני טקסים שאני ממציא אותם. בסדר, אז. אני צריך להוציא בסדר. בסדר. על... בסדר, מה שהוא אומר בעצם... בעיניי ועד... זה נראה בסדר גמור, כאילו. אני יודע, בסדר, אבל מה שהוא אומר זה שככל שאת יותר טקסים, ככה את בעצם מצמצמת את המרחב, נגיד המקודש. איך הוא כן מציע לחבוט את המקודש? בצורה אינטואיטיבית, uh, זאת אומרת, בלי מודעות. מודעות, אם אתה מודע למה שקורה לך, אז אתה נמצא במקום מקודש, אתה נמצא בתהליך של קדושה. וזה לא צריך להיות משהו מיוחד, וזה לא צריך להיות... אבל זה כאילו... זה, זה עניין של שלבים בעצם, זאת אומרת זה נכון שלפעמים אנחנו כן צריכים איזשהו חפץ בשביל להרגיש את הקדושה, וזה גם בסדר, זאת אומרת, זה יותר טוב מאשר אין לך בכלל קדושה בחיים, אבל זה לא המטרה להפוך לזה שיהיה לך כמה חפצים שהם הקדושים ודרכם אתה תתקשר עם העולם, כי העולם עומד בפניך מוכן המודעות שלך היא כל הזמן, כל הזמן נמצאת, אתה רק צריך להיות מודע אליה. להעיר אותה, לפתוח. לבדתי הסיפור הראשון מאוד דומה קצת, זאת אומרת, לפילוסופיה של אשטימוזה. למה? כי האלה נעלמת, זאת אומרת, הדבר הקדוש הזה נעלם, ואנחנו רואים את הים, זאת אומרת, את המהות הראונית. ככה הבנתי את זה. בסדר, כן. זה הסיפור השני, כן, הראשון זה על המחש. כל דבר יש מדרגות, נכון? כמו שאנחנו עושים מדיטציה, אנחנו לא קופצים משם. אנחנו לוקחים אובייקציה, במקרה שלנו אובייקציה, למה זה נשימה? נכון. אז אותו דבר. נכון. זה מה שהוא אומר. נכון. זה כן אמצעי, אבל אנחנו לא צריכים להפוך אותו לדבר עצמו. נשמע כל הזמן. הבעיה לא תמיד, הבעיה, הבעיה עם קרישנמורטי. אנחנו כבר לא תתעסקי עם הנשימה, נכון? אבל שאת נמצאת, את צריכה את בשביל אבא, להגיע אבל הבעיה, למינטציה. אנחנו כבר דיברנו על זה, הבעיה עם קרישנמורטי, נכון, זה, זה שהוא קופץ קדימה. נכון. אבל הוא רואה, אבל הוא מכיר את התהליך, כי גם נכון. הוא עבר אותו. נכון. אז הוא מצביע לך כבר על הסוף. בסדר. הבעיה. אבל זה, זה, זה לא צריכה להיות בעיה. בעיה. זה לא צריכה להיות בעיה, אם אנחנו מבינים שהוא מדבר מהמקום ההוא שאנחנו אולי עוד לא נמצאים בו אז זה לא צריכה להיות בעיה, הוא מראה לנו, את יודעת, כמו שפעם... לא, כוכב הצפון אני אף פעם לא חושב שאני אגיע אליו, אבל הוא מכוון אותי. יש לו תפקיד. מה? יש לו תפקיד. כן, נכון. אז גם לו יש תפקיד. הוא לא של איפי, הוא לא קדוש, הוא תמיד זמין, הוא יוצא כמו הנשימה. זה ההבדל, זה לא משהו שנוחבא ואתה פותח אותו באיזה טקס. לא. ושם אתה שומע אם עננים, אתה רואה אותו. יש סיפור יפה. ספרים מה שאמרת, אין עננים. יש סיפור יפה של דמאלו, שהוא מספר על שגילה את האש. פעם מישהו גילה אש, והוא היה, הוא רצה לשתף את כולם, אז הוא הלך בכפרים ולימד את האנשים איך, איך, איך, איך עושים אש, הוא הגיע לאיזושהי עיר גדולה והוא בא שם על הכוהנים וראה להם איך עושים אש, לוקחים אבן ואבן וזה וזה וכוהנים התחילו לפחוד, שהאנשים יחשבו שאפשר, שכל אחד יכול לעשות אש, אז הם הרגו אותו, אבל מה, הם עשו מקדש גדול ובתוך המקדש הם שמו תמונה שלו וכל הזמן ועבדו את התמונה שלו ועדיין הכהנים אבל הם היו עושים את האש ישו. ישו. הוא קטורי. נכון. עוד יבוא מישהו וימצא. ימצפס לי משהו ואתה כל היום הולך איתו שגע. אנחנו פעם שנייה, אנחנו רק פעם, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, זה קריין אמרתי בחדשות ואחר כך הוא הביא לי לומר מילה, אפשר להגיד. אסור להגיד את זה. לא, זה דבר כאילו סרים שיכול להיות. אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, רק פעם, רק פעם שנייה שמענו את זה ועכשיו עוד פעמיים זה בסדר, מסודרים דעות. אוקיי, אז זה היה החוב שאני הרגשתי שאני חייב לקרישנמות. כן, כן, אז... לתת איזה מנה מדי... מנות קטנות, צריך לקבל אותו רק במנות קטנות. לא חשבתי שרחל תהיה פה ואני אתן לה את הספר, אז... אבל היא לא הגיעה. אני יכולה לתת לה מחר היום, אתה רוצה להקבל? שתבוא. שתבוא היא תקבל. מה? שתבוא היא ‫אנחנו על מיסטיקה. ‫המודעות שלי היא על מיסטיקה. ‫דוקטור המציא. ‫טוב, אז... ‫אז אנחנו חוזרים לאתי הילשום. ‫את מכירה את אתי הילשום? ‫אה, לא? ‫לא, נהדר. ‫אתי הילשום הייתה... בחורה יהודייה, זה מזכיר לך משהו? אה, כסית. שהייתה באמסטרדם בזמן השואה והיא התחילה... מה? כן. איזה גרכטה. לא, זה לא... זה נכנס ל... אתה יודע... והיא כתבה יומן בזמן, בזמן שהגרמנים היו באמסטרדם והיא עברה, היא הייתה מומחית, זאת היא למדה רוסית והיא תרגמה ספרים ונתנה שיעורים פרטיים לתלמידים ברוסית ו... והיא עברה טיפול פסיכולוגי אצל מישהו שהיה תלמיד של יורן והם גם התאהבו ושחררו מפעם לפעם ואיתם היו מאוד חופשיים מהבחינות האלה. בסדר, אז... זה סוף שנכמה לנאצים? כן. ‫כן, כן. יפה, זאת שנחמדה לנאצים ככה, ‫לא חשבתי על זה, ‫אני אגיד ככה זה. יפה. אז אתם זוכרים, האנשים שה... ‫כאן זה מאוד קשה לעשות את הסקייל הזה. אנשים לא מאמינים, זה עובדה, זה יומן, ‫וזה נפטר, ואין פה שום... לא הוסיפו כלום, זה הכל היה. להפך, הורידו. הורידו, היה יותר. אז... אם אופן הוא בלתי אפשרי, אבל... זה היה, זה היה. בסדר. אז אנחנו כבר כמה, זמן קוראים את זה, ו... אני מבקש שקט. זה בסדר, אבל... שבת, שתיים וחצי בערב, להשפלה דרושים תמיד שני אנשים, המשפיל והמושפל, כלומר מי שמניח שישפילו אותו, אם האחרון, כלומר הצד הפסיבי, מחוסן נגד השפלות, הרי הן מתמוססות ונעלמות באוויר. לא נותר מהן, אלא כמה גזרות מטרידות שמשפיעות על חיי היום-יום, אבל אין בהן שום דבר משפיל או מדכא. צריך לחנך את היהודים לחשיבה כזאת. הבוקר רכבתי על האופניים ונהניתי מהשמיים הרכבים המשתרעים לפניי בשולי העיר, ונשמתי את האוויר הצח שאין עליו הגבלות. ובכל מקום תלויים שלטים האוסרים על יהודים לפנות בדרכים המובילות אל חיק הטבע. אבל השמיים משתרעים גם מעל פיסת הדרך המותרת לנו. איש אינו יכול לפגוע בנו, באמת שלא. אפשר להקשות עלינו, אפשר לגזול מאיתנו רכוש, להגביל את חופש התנועה הפיזית שלנו, אבל הפגיעה האמיתית בכוחנו באה מעצמנו. מעצם המנטליות שלנו, מתוך זה שאנחנו מרגישים את עצמנו רדופים, מושפלים ומדוכאים. בגלל השנאה שלנו, הפה הגדול שלנו שמאחוריו מסתתר הפחד. מותר לנו בהחלט להיות לפעמים עצובים ומדוכאים על כל מה שנעשה לנו. זה אנושי ומובן, אבל עם זאת, החבלה הגדולה ביותר נגרמת לנו בידי עצמנו. החיים יפים בעיניי ואני מרגישה את עצמי חופשייה. ועכשיו בא שם הספר, השמיים שבתוכי גדולים ורחבי ידיים כמו השמיים מעליי. אני מאמינה באלוהים ואני מאמינה בבני האדם ואני מעיזה לומר את הדברים האלה בלי בושה מזויפת. החיים קשים, אבל זה לא נורא. צריך להתחיל בכך שנתייחס אל עצמנו ברצינות, השאר כבר יבוא מאליו. אדם לא צריך להתבייש בכך שהוא עובד על עצמו, זה באמת לא סתם אינדיבידואליזם חולני, ושלום אמיתי בעתיד ייתכן רק כאשר כל אדם יגיע לשלום עם עצמו, ויעקור מתוכו את השנאה לזולת. ויהיה מוצאו מה שיהיה, ויהפוך אותה למשהו אחר. אולי במשך הזמן לאהבה אפילו. או שמא זאתי ציפייה מוגזמת. אבל אני משוכנעת שזה הפתרון היחידי. וכך הייתי יכולה להמשיך ולמלא עוד דפים רבים. את פיסת הנצח המצויה בכל אחד מאיתנו אפשר לתאר במילה אחת. אפשר גם להקדיש לה עשרה כרכים רעבים. אני אדם מאושר ואני מברכת על חיי, כן, גם בשנה הזאת, שנת 1942 לספירה, השנה מי יודע כמה למלחמה. אז ראשית כל בואו נדבר על הנושא הזה של ההשפלה או של העלבון או של ה... לא נעים, הגודיסטים אומרים שאתה צריך להתייחס למי שמעליב אותך כמו ברווז שיוצא מהמים, מתנער טיפה ואתם יודעים יש לו שומן על הנוצות וכל הנוצ... המים פשוט נעלמים והם כאילו לא היו אז האם מישהו באמת יכול להעליב אותנו אם אנחנו לא בוחרים להיעלך. Mm -hmm. תעזבו את השואה, תעזבו את אמסטרדם ב-1942, בואו נחזור לימינו אנו, ליחסים שלנו. אז ראשית כל, אנחנו יודעים על פי רוב ש... ראשית כל, בואו נראה האם המילים שאמרו לנו הן אלה שבעצם גרמו לנו להיעלך. ולמה אני שואל את זה? כי אותן מילים בדיוק, אם היו נאמרות למשל על ידי מישהו שאנחנו לא מעריכים אותו בכלל, אנחנו לא, כנראה שלא היינו נעלבים. אם נגיד אני הולך ברחוב ואני לא כל כך נזהר, או נגיד ואני נתקל במישהו והוא לי "אידיוט", זה דבר אחד. אם זה מישהו שאני מאוד מעריך והוא אומר לי אידיוט זה משהו לגמרי אחר, נכון? זאת אומרת שזה לא המילה זה מה שאנחנו בעצם עושים מהמילה הזאת אז אז... איפה המילה באנו? אתה אומר, אדם כזה או אדם כזה, זה לא המילה עצמה, זה מי אמר לנו את המילה, זה לא מה אני עושה איתה, אלא מאיפה היא באה. לא, לא מאיפה היא באה, אבל מה אני עושה איתה. זה המשמעות של ההבדל שאתה... זה הדוגמה הזאת, אולי זה אז אולי תסתכל על אפילו בחיבה, כאילו איזה חכם קטן, הוא יודע כבר לקלל. <laughs> <laughs> זה, זה לא המעשה עצמו, זה מה זה בעצם מעורר אצלנו. עכשיו, בוא נגיד דוגמה סתם. אתה תבוא, ל, לא יודע מה, לקבוצה של ישראלים ואתה תראה אותם מדברים והם צועקים אחד על השני, מה זה צועקים ולאף אחד לא אכפת, כי ככה מדברים בארץ. תיקח שני יפנים, תעשה להם דבר כזה, הם, הם, הם, הם, הם ימותו לגמרי, למה? כי ככה הם מחונכים, עכשיו זה שוב פעם, זה הכל חוזר אל הפאטרנס שיש לנו, אל ה... דרכים שחרחו אותנו, על הדרכים שאנחנו חושבים על עצמנו, על אותם דברים שאנחנו חושבים שהם חשובים ולא חשובים. אז זה לא הדברים עצמם, זה מה הדברים פוגשים אצלנו. זה מה שחשוב. כי... חברה, חברת, מי שנעלב בואנס. נחמד, בוא נמצא ותוצא. ‫הוא יורד לב נפש. ‫-כן, כן, כן. ‫ זה כן, זה תואר השם. ‫-זה תואר השם. ‫-והפוגע זה בכל זאת שאתה הפכוונן ‫לא לגלגל את האיתיות, ‫מישהו שיוכיר, ‫כפי שצועק לך שהאיתיות ‫כי זה פנייה לא נכונה, ‫שאתה אחרת משלם מישהו ‫שהוא מתפר ללוי פארל, ‫על טעות אמיתית שעשית, ‫מוריד אותך אז זה מעלים. ‫כן. ‫אבל הטענה היא שלה, ‫הוא ציטט בגללו. ‫אין אושושוש... ‫-אילה כבר מקבלת זה. ‫-כן. ‫נכון, בניגוד לברווז, ‫שמנהל את המים. ‫לברווז, שמדבשת על אופניה. ‫-כן, כן, כן. כן ‫ לך משהו שקיים. ‫זה גם נכון, כן. ‫אנחנו עושים את השמיכת כוך שלכם ‫עם החנות לחידוש של הכוך. ‫ ‫בטחה את זה בחנות. וכל הפוך התפזר וכל החנוך והוא <laughs> היה די מגעיל, כי <laughs> בלילה שמתי את זה להתעבוע, להתעבר, <laughs> וכל <laughs> הכלבים לקחו את השמיכה. אז זה היה די מגעיל. עכשיו, האמת שאני כבר חשבתי מראש על השמיכה הזאת כדבר שכמו באמת מגעיל. <laughs> <laughs> ואז היא אמרת, זה לא אישי. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> אז פה יש פה בעיה שבהחלט הרגשתי את העניין הזה, רגע אני הולכת לאלף או לא הולכת לאלף. בסוף עשיתי מה שעברו את זה בעצם. כן, כן, כן. זאת אומרת אתה נוגעים לכם הנקודות שבאיזשהו מקום קצת... לפעמים זה גם תוצאה של ציפיות. אתה נגיד בא ועושה משהו, ואתה בטוח שאתה עושה משהו נורא טוב למישהו אחר. כן. הוא בכלל לא חושב שזה טוב, הוא לא חושב בכלל, הוא לא רואה את זה בכלל, הוא מגיב על זה לא טוב. מה זה? הוא מכה בבטן, כן, אבל אף אחד פה לא אשם, זה ציפיות. לא, אתה אשם. הציפיות, כן, הציפיות, לא צריך להידבק לשוב ציפייה. ואנחנו שוב פעם חוזרים אל ה... נושא שתמיד חוזר ותמיד יחזור של השתוות הנפש, של נונה תאצ'מה וזה הכל בעצם תרגולים של זה. זאת אומרת, ברגע שאני רואה מה גורם לי לפעול בצורה ריאקטיבית אם אני באמת רואה את זה, אז אני מבין שזה ‫אני רואה שיש אצלי איזשהו מנגנון, ‫זה הכול. ‫ברגע שאני באמת רואה ‫שזה מנגנון שישנו אצלי, ‫הוא כבר לא משפיע עליי באמת, ‫משפיע בצורה לגמרי אחרת. ‫וזה, וזה לא בדיוק חשוב ‫למה הוא נוצר. ‫אני צריך לראות, בדיוק, בדיוק ‫לראות מתי קורה לי שאני... ‫נדרך, נדרך נעלב, כועס. <אח> <אח> <אח> <אח> <אח> <אח> <אח> כל הדברים האלה, כולם הם כמו שהיא אמרה, אנחנו לא יכולים לשלוט על מה שקורה לנו, אנחנו כן יכולים לשלוט על איך אנחנו מגיבים על מה שקורה לנו אז אני לא יכול לשלוט על זה שמישהו לא במרכאות יעליב אותי אבל אני כן יכול לשלוט על זה שאני לא יעלב זה מספיק? אתה כן רוצה להיות פתוח לקבל חיזוקים ולקבל מחמאות גם ולהיות... גם זה לא, מה. לא, לא, לא, לא, לא. לא, לא, זה, זה, זה ביחד. זה, thing, זה לא? הולך ביחד. זה, הסן, זה דמלו, השני. שדמלו מתאר את זה? שהילד בן שלוש, הוא עולה על הכיסא והוא שר, mm -hmm. כל המשפחה ישנה, הוא שר וכולם אוכלים לו כפיים. זה המנה הראשונה של הסם. כן. כי אחרי זה okay. הוא הצלות. תלוי באישושם של אחרים mm -hmm. בשביל הערך העצמי שלו. והצד השני של זה... זה שאם מישהו יגיד לו שהוא לא שר יפה, אז הוא יהיה מסכן. זה וזה הולך ביחד. אתה צריך להיות מסוגל גם לחיות בלי שבחים של אחרים. אם אתה מחכה לשבחים של אחרים, אתה מכין את הקרקע <אז> לזה שמישהו אחר יאכזב אותך, יעצבן <אז> אותך, <אז> ישפיל אותך, יעליב אותך, הכל הולך ביחד, אי אפשר צד אחד רק. זה, בגלל זה אני אמרתי מה שאני אמרתי, כן. בגלל שזה שני צדדים של אותה כן. מטבע. כן. מה שאני יכול להגיד לך, להזכיר לך למשל שהתחלתי לא מזמן עבודה חדשה, כן. ואני יודע שאני עושה טוב את העבודה שלי כן. רק מהפידקים שאני מקבל. זה משהו אחר. זה ברור שכמו שאני <ש> אני, <ש> אני, אני מסתכל על הרמזור ואם הוא ירוק אני אסע ואם הוא אדום אני אעמוד אז זה לא שבגלל שאני מעריך את הרמזור או משהו כי אם אנחנו רוצים למצוא את דרכנו בתוך, בתוך המהומה האנושית אנחנו צריכים להיות פתוחים למה שאנשים אחרים אומרים לנו הם גם לא... יכולים ללמד אותנו מה כן לעשות ומה לא לעשות אבל זה לא, אבל, אבל כאילו אפשר להגיד אתה לא צריך לקחת את זה בצורה אישית אתה צריך לקחת את זה בצורה אינסטרומנטלית זאת אומרת, אם אומרים לי, תשמע, אתה מלמד אותי ככה וככה ואני לא מבין שום דבר, אז אתה צריך להבין שאתה צריך ללמד בצורה אחרת. ואם מישהו אומר לך, יופי, לימדת אותי ועכשיו אני יודע מצוין, זאת אומרת שאתה לא מלמד בצורה נכונה. <אז> <אז> אבל, אבל זה לא עניין אישי. אתה <אז> זה עניין של חלק מהג'וב, מה, מה, מה, מה זה לעשות כמו שצריך, זה להשתפר, זה להיות פתוח לפידבקים. לפידבקים, לא, לא, השבח הוא לא שבח לך, הוא שבח לאיך עשית את הדבר הספציפי הזה. כמו שאנחנו לא צריכים להגיד לילדים, אתה ילד רע, אלא אנחנו יכולים להגיד לו, מה שעשית עכשיו, לא מקובל עלינו, או הפעולה, לא הבן אדם. זה אותו דבר, זה אותו דבר. בדיוק הייתה לי שיחה עם תלמידים בסוף שנה. והם אומרים, את כל כך נחמדה, אמרתי, אני לא נחמדה. אני בן אדם כמוכי, רק אני יודעת יותר. Yeah. זה yeah. הכול. Yeah. יש בל... לי יותר <עשר> ידע מכם בנושא הזה, זה yeah. הכול. זה בדיוק החיפוש. מה בזה שהם הולכים לעשות בחינם? לא, זה לא... זה לא בגלל שהיא בסדר, זה להכניס לשים אותי שם, <זה> למעלה לא <שגלה> והם למטה. אנחנו אותו דבר, <דע> אנחנו בני <דע> אדם, כולנו. אתם ילדים, אני מבוגרת, אבל אנחנו... אותו דבר מבחינה אנושית. כן. רק לי יש יותר ידע, זה לא הדבר הזה שאני... זה, זה לשים אותנו שגם אתם בסדר ואתם כן, בני אדם כמוני. זאת הנקודה. הלוואץ לקראת סוף ימיו, הוא, הוא למד... עד... רק שנייה, רק שנייה, הוא, יש לי סיפור נורא נחמד. הוא, הוא, הוא, הוא למד uh, טייצ'י איזה מורה סיני, יש ספר שלם של זה, והוא אומר בהתחלה שהוא אמר לו, הוא הגדיר לו מה זה מאסטר. המאסטר הוא מי שמי שהתחלתי לפני כן. אחד יכול להיות, כן. כן? כן, זה לא תראי, כל חברים, אנחנו כבר לא מלך מתמטיקה, רואה ש... אני אומרת, כל אחד שבאמת עובד ומנסה להבין, יכולת להגיד, יש לו ככה, אז הוא יכול להגיע עד לכאן, יש לו ככה, הוא יכול להגיע עד לכאן, אבל אם יש לו ככה והוא מגיע לכאן, אז הוא לא מגיע לזה, יש לו ככה, הוא מגיע לפה. ואלן וואטס בעצם אמר את זה בנושא הזה של מה שאנחנו עוסקים בו, של ההתפתחות הרוחנית, זה הכל. כמה שאתה משקיע בזה יותר, אתה מתקדם יותר. כי אין פה שום דבר סודי, אין פה שום דבר מעבר, על אנושי, אין פה שום דבר ספירטואלי, אין פה שום דבר חוץ מאשר דברים מאוד מאוד פשוטים שצריך לתרגל אותם. זה הכל. ו... Mm -hmm. וכמה שאתה מתרגל יותר, וכמה שאתה מתרגל יותר ו... זאת אומרת, לאורך זמן ובצורה יותר אינטנסיבית, ככה אתה מתקדם יותר, זה הכל. אם אפשר לשים על אותו לב ולהעלבה ופגיעה ברגשות? ודאי, מה זאת אומרת, אני לא מבין מה ההבדל. אז אני שואלת. אז אני שואל אותך, מה ההבדל? תראה, אני למשל לא יעלה ואם מישהו יגיד לי, הטיפ שם. שוב באותה מידה? את ראשית כל צריכה לראות מה קרה זאת אומרת, הרבה פעמים אי אפשר לעשות את זה באותו רגע כי עולה לנו אדם לחץ אבל זה לא משנה, לא חייבים תמיד באותו רגע אחרי רבע שעה, אחרי חצי שעה, אחרי יום, אחרי יומיים לראות מה בעצם קרה פה ולמה בעצם נעלבתי תראי, אם מה שהוא אמר זה היה ממש נכון, אז אין מקום להיעלב. לא. כי... אה, זה מקום להיעלב. אין מקום להיעלב, כי בסך הכל הוא שם לי מראה מול הפרצוף. אז אין לי מה להיעלב. אני יכולה לתקן את דרכיי. עכשיו, אם מה אמר זה לא נכון, גם כן אין פה מה להיעלב, בגלל שהוא פשוט טעה. אז למה נעלבתי? או שאני לא בטוחה שזה לא נכון מה שהוא אמר, אז צריך לבדוק, זה נכון, זה לא נכון. שהיו ציפיות. מה, כן, כן. כן, עכשיו ברור שביחסים קרובים יש ציפיות מפה ועד לא הודעה חדשה. בעצם זה מין כזה חוזה מאוד מאוד מאוד מורכב שאני אעשה לך ככה ואתה תעשה לי ככה ואני אעשה לך טוב אז אתה תעשה לי טוב זה נכון הבעיה שזה טוב כל זמן שזה עובד, אם זה לא עובד אז צריך לראות מה קורה. זאת אומרת שהשיטה אתה לקחת מרחק של יום, יומיים, שלושה, תלוי בעוצמה. כן, כן. ולהתבונן. כן, כן, תמיד, והעובדה היא שככל שאנחנו עושים את זה יותר, המרחק מצטמצם. אנחנו יכולים להסתכל על זה יותר ויותר בסמוך למצב שזה קורה ושוב, יש פה הרי שני אלמנטים, יש את האלמנט של הזמן ויש את האלמנט של העוצמה הרי נגיד שאני דורך למישהו על הרגל והוא כועס עליי, כן? בסדר, אז, אז, אז דרכתי לו על הרגל אבל שנינו יודעים שזה לא איזה הוא כועס, בצדק, כי פתאום אתה דורך לי על הרגל אבל אין פה שום אה, איזה משקע איזשהו עניין אה, אמוציונלי מאוד מאוד מאוד מאוד כבד אז אני יכול ממש באותו רגע אפילו נגיד שהוא פלט איזה מילה לא לא אני מה בסדר אבל אז אני יכול ממש באותו רגע כבר לראות מה קורה פה במקרה האידיאלי אני יכול לקרות, לראות את זה לפני שזה קורה ואז <laughs> לא, זה לא יקרה בכלל אבל, אבל כן, אבל חשוב להבין שככל שהעוצמה האמוציונלית היא יותר חזקה, כנראה שזה ייקח לנו יותר זמן בשביל להתבונן בזה בצורה יחסית, יחסית... ממותנת. כן. אבל להסיק את המסקנה ובפעם הבאה למצוא את הזווית האחרת זה יכול להיות, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, או למתן את זה, או ליצור איזשהו סידואטוס, כן, או שוב, אם זה אתה, לנסות בכלל להימנע מזה, כן. אני רציתי להגיד על מה שהיא אומרת בהתחלה, שהיא מרגישה חופשייה, כן, כי יש לה את השמיים, כן, לא יודעת אם אתם זוכרים את הספר של סולג'יניצין, במדור הראשון, okay. אז יש את האסיר רובין, שהוא לקחו לו הכל, הוא היה איש חשוב, הוא היה פרופסור למתמטיקה, זה, הוא עומד כזה, שם במחנה העבודה הזה, ו... ולעומתו יש את סטלין. עכשיו סטלין סגור בתוך הקרמלין, ובודקים לו את האוכל, והוא פוחד מבני שלו, הוא פוחד, הוא אסיר. ורובין אומר, הוא אומר, יש לו איזה מונולוג ארוך, הוא אומר לסוהרים שלו, אין לי מה להפסיד, אין לי מה להפסיד, לקחתם לי הכל, אני חופשי, אז היא גם, כן, אבל סבג'ניסי זה לא, בטוח לא היה לו שום קשר לאומי, כן, יש המון פילוסופיות של דומים, כן, כן, זה לא של טוענים שזה, לא רק יצלח, עכשיו זה משהו דווקא, כאילו, יותר, יותר גופני, יותר, lentil, יותר חומרי. יום שמונה בבוקר, זה קצת פחות רוחני, אבל זה מעניין. ארוחת הבוקר לפניי, כוס חובצה, אני לא יודע בדיוק מה זה, אני יודע, זה יוגור. זה כמו דיימוסה? חביצה? לא חביצה. לא חביצה. לא משנה, כוס חובצה. גם תרגם, אנחנו, אנחנו, אני עוד מעט אסתכל בה, אנחנו אוכלים שם בארוחת בוקר, אולי יוגורט או משהו, בסדר, שתי פרוסות אפורות עם מלופפון ועגבניה, על ספל קקאו, על ספל הקקאו שאני מרשה לעצמי לשתות בסתר, בכל יום ראשון בבוקר ויתרתי הפעם ואני רוצה להרגיל את עצמי לארוחות בוקר נזיריות כאלה כי אני מרגישה שזה טוב בשבילי. כך אני מתחכה אחרי תאוותיי עד לפינות הכי נסתרות ולא צפויות, ומשרשת אותן. מוטב כך, עלינו ללמוד להיות עצמאיים, להשתחרר מתלותנו באותם צרכים גופניים שאינם חיוניים ממש לקיומנו. אנחנו צריכים ללמד את גופנו לא לדרוש, אלא את הדברים ההכרחיים בלבד, בעניין, בעיקר בענייני מזון, כי נראה לי שבתחום הזה נכונים לנו זמנים קשים מאוד. לא, לא נכונים לנו אלא הם כבר כאן. ועם כל זה אני חושבת שמצבנו טוב להפליא. אלא שעדיף להתרגל להתנזר מדברים מסוימים בתקופה של שפע יחסי, שזה נעשה מרצון, מאשר בתקופה של מחסור, שאין ברירה. הישגים שאדם מגיע אליהם מרצונו הם מבוססים ויציבים יותר מתוצאות שהושגו בכוח. אנחנו צריכים להגיע למידה כזאת של שחרור מהדברים החומריים והחיצוניים שהנפש תוכל להמשיך בדרכה ובעבודתה בכל הדרכים והנסיבות ומשום כך במקום חכהו נשתה חובצה וזהו זה עכשיו אני רוצה להגיד שזה נכון גם לגבי הצרכים הרוחניים שלנו זאת אומרת שכשאנחנו בסדר וטוב לנו זה הזמן לתרגל כשאנחנו נמצאים בצרה וקשה לנו ואנחנו עומדים בלחצים ואנחנו עומדים במחלות ואנחנו עומדים ב... לא בסכנת מוות, זה לא הזמן, כי זה קשה אז, אם לא תרגלת את עצמך קודם, הטיבטים למשל, לא שאני אישית כל כך מחזיק מזה, אבל הם מתרגלים למות, זאת אומרת, יש להם תרגול, איך שבעה שלבים של הברדו, הם פשוט, הם מתרגלים את זה שוב ושוב ושוב ושוב איך ומה? איך? הם ספר ש עושים, הם, הם עושים. הספר החיים והמתים הזה יש לי, זה קראתי. לא, ספר המתים. יש לה חיים והמתים. זה של רימפוצ'ה זה ספר מודרני, אבל יש ספר מסורתי שנקרא ספר המתים הטיבטי, שהוא מתאר את השלבים של הברדו. מתי בהתחלה הגוף, ואחרי זה הנוזלים, ואחרי זה האש, ואחרי זה האוויר. ויכול להיות שאם אתה באמת מאמין אתה בזה, אז, אז זה ככה, אז, אז זה מה שקורה לך. לא, אל תן שגיבלו אותם, מה זה קורה לך? ועוד לפני זה, אמר את עצמו. לא אז לא הם לא מתרגלים את, את זה, הם מתרגלים את זה, הם לומדים את זה בצורה מאוד מאוד מפורטת, הם מתרגלים את זה. ושוב, אנחנו, עכשיו אנחנו, כולנו, אני מקווה, במצב שאנחנו יכולים לעשות מדיטציה, זאת אומרת, לשבת בבוקר, חצי שעה ולעשות מדיטציה כשאנחנו באמת נצטרך את זה אנחנו לא נוכל אם לא נתרגל את זה עכשיו זה כבר יהיה מאוחר עכשיו יש לנו יש לנו זמן אבל זה יעזור בעצם אז פה היא מדברת בעצם על, ה, על, ה, על החלק ה, כאילו של האוכל שזה גם נכון אבל תמיד מה? תמיד נכון. לפעמים כשאתה נמצא במצב של מצוקה, כן, איכשהו הנפש והגוף מתארגנים, כן. למקום הזה אה, בצורה ספונטנית, ספונטנית ונכונה, ש... שיוצר ככה יש מצב נכון, יכול להיות זה מושלם. אבל <ש> זה, זה לסמוך על המזל. מה, אני תדעתי בסדר, אבל גם אז, א', שאלה לא היה לך משהו מקודם, שבא לידי ביטוי בעצם ב, ב, ב, ב, במצב הזה, ואילו היית... במצב אחר. במצב אחר. של סוב האחר כן. אני לא יודע, תראו, מה שאני אומר זה דעתי, כן? יש כאלה שאומרים, מה פתאום? אתה תאכל כמה שאתה יכול כל זמן שאתה יכול, וכשתהיה רעב, אז תהיה רעב, כאילו. היא אומרת, אני מנסה להרגיל את עצמי כבר עכשיו לזה. אז... מה שאני יכול להגיד... עליי באופן אישי, זה שלפני שהתחלתי לעבוד הייתי בתקופה מאוד מאוד קשה, ואני תרגלתי כמה שיכולתי, אבל מה שעמד לזכותי זה באמת התרגולים שעשיתי עוד לפני שהכל היה בסדר, כן ועכשיו אתה מאיר את תשומת, עכשיו אני פחות צריך את התרגול כי יותר טוב לי אבל אתה מביא לתשומת ליבי שכדאי שעכשיו קל לך, שעכשיו קל לי ואני צריך לתרגל בשביל העתיד. כן. בשביל ההורה. כרגע... כן. ‫טוב, זה קצת... ‫אבל זה קצת בניגוד לבוטיזם. ‫מה? ‫למרות שאני מזוהה, ‫קצת בניגוד. ‫אני לא חושב. ‫ אומר לך באותו רגע, ‫זאת אומרת, שאתה חווה את הסיטואציה, ‫זאת אומרת, לחוות את האטום. ‫כך אני מבינה. ‫זה למעשה המטרה הזאת היא של ה... אבל לא, לא, לא, לא, לא אבל, אבל זה תרגול, היא עושה תרגול, וגם תשמעי, ה... יש כל מיני גישות בבודהיזם, אבל, אבל אה, אה, למשל אה, להסתפק במינימום, זה לא שאסור לך ליהנות, אבל אתה לא צריך לחפש את זה. אז עכשיו זה האישור פה להסתפק במינימום? כן כן כן, כן. כן, כן, כן. היא יכולה כאילו, לא, היא רוצה להתרגל לא לשתות קקאו בעצם, בשביל להיות אטאצ'ת לקקאו. Okay. אז נכון, היא נותנת לזה איזשהו הסבר קצת אחר, כי היא יודעת שיגיע הזמן וזה... שלא יהיה לה, שירוש. אז היא רוצה להתרגל. אבל גם, גם אם תמיד יהיה לה, אז אתה צריך לראות, זה, וזה מה שהיא אומרת, Uh, uh, אני מתחכה אחרי תאוותיי עד לפינות הכי נסתרות ולא צפויות ומשרשת אותן התאוות שפה הן במרכאות אנחנו צריכים לראות כי בעצם הן אלה שגורמות לנו סבל ואם אנחנו יכולים לטפל בהן כשהן לא אקוטיות אז הן פשוט, הן, הן, אומרים, הן כשאתה רואה אותה ממש בעיניים, אז היא פשוט נושרת. כשאתה לא מסתכל עליה, אז היא מכתיבה לך את החיים. אז זה אני חושב הכוונה שלה פה. אני קראתי ב... תנזין, פלמות, אז היא אומרת אתם צריכים ללעוס, תלעסו לפחות שלושים פעם. ללעוס, כן. ללעוס, עכשיו, שלושים פעם. עצם העובדה זה קודם כל להיות מודע. זה שאתה עכשיו אוכל, עכשיו אתה לועס. למה אתם תאכזו מזה? בונוס. כי ככל שאת לועשת, את אוכלת פחות. ואז את מכמה כיוונים, אבל זה אותו רעיון. אתה גם לומד להרגיש את האוכל באמת, כי אתה מודאי, אתה מרגיש את הטעם בדיוק. עכשיו זה סתם משהו קצת הומוריסטי. יום חמישי, יום חמישי אחר הצהריים, <laughs> נכתוב מכתב של אבי בהומור המיוחד שלו, היום התחילה תקופה חדשה בהיסטוריה, תקופת השחרור מהאופניים. את האופניים של מישה זה אחי המסרתי במו ידיי, בעיתונים כתוב שליהודים באמסטרדם עדיין מותר לרכוב. איזה פריבילגיה, אבל לעומת זאת אנחנו כבר לא צריכים לחשוש שהאופניים שלנו יגנבו, איזה הקלה. חוץ מזה, גם במדבר הסתדרנו בלי אופניים במשך ארבעים שנה. אז ההורים גרו בכפר מחוץ לאמסטרדם, איזה עשרים קילומטר מאמסטרדם או משהו כזה, וחלק גדול מהגזרות היו שם לפני שהגיעו לעיר. <laughs> אז <laughs> עוד מעט תהיה להם את הגזרה של האופניים גם, גם באמסטרדם, <laughs> אבל כרגע <laughs> עוד לא. ‫אני אוהב להגיד לך, היום נגמר לנו, ‫לא היה לנו אינטרנט בטלפון. ‫והיינו צריכים מלא סידורים. ‫ראיתי כמה שאנחנו רגילים, ‫ה לא עובד, <laughs> <הידה>. <laughs> ‫להגיע לחנויות האלה ‫שלא ידענו איפה זה. ואז אמרתי, רגע, בואי תחשבי, שעכשיו חיים בתקופה? כן, לפני עשרים שנה, בתקופה. זה היה לי פרנסה ראשונה, אנחנו חיינו שם. זה היה את זה. לא היה, לא היה את הטלפון וזה. אז לא התעצבנו. אז תחשבי שעכשיו את נמצאת בתקופה אבל היה לנו אטלס בתוך האוטו. כן, המפורט. היינו מורמונים לזה. לי יש כאילו. ואיך זה עוזר, זה ממש ברגע שאתה אפשר לחיות בלי קפה ובלי סיגריות, אמרה ליזל במרדנות. אבל בלי הטבע אי אפשר, אין לאיש הזכות לגזול מאחרים את הטבע. אמרתי, תתייחסי לזה כאל עונש מאסר, אולי של כמה שנים אפילו. ותעמידי פנים שהעצים מעבר הרחוב הם יער, הרי אסור היה לנסוע לטבע, זאת אומרת הם... יש פעם באמסטרדם של ראש המגונה בקבוצה היהודית. כן, כן. יחסית לבית סוהר, חופש התנועה שלנו, די גדול. יום שני, עשר בבוקר. It's a bright side כן. always look on the bright side of life. אתם זוכרים איפה שרים את זה? במונטי פייטון. וכן, ו... נו. ג'יוס וכוכב עליון. רעיון כוכב עליון. בסוף הסרט הרי יש שדה ענקי של צלבים וכולם תלויים על הצלב. והם שרים לכבוד היום הולדת של פונטוס פילטוס והוא מתקרב לשמוע מה הם אומרים. always look on the bright side of life, טאדה. זאת שיטה פסיכולוגית, כל אחד ישוב כמו זה מונע את הסבל. אבל... יש הרבה דברים כאלה כן, אבל כן. אבל היא, זה דרך אגב, היא... כמה היא כאן? שמונה, זה בעצם למה שאני אקדים? היא מדברת הרבה על אלוהים, אבל זה אלוהים קצת אחר כאילו מאשר אנחנו רגילים, כי היא לא הייתה יהודייה והיא לא הייתה נוצרייה. היא הייתה יהודייה. כן. לא, זאת אומרת, זה לא הייתה פרקסית. לא היה שום קשר אלוהים. כן. יש לנו הרבה... כן. אלוהים לא חייב לנו הסבר, אנחנו חייבים לו. ברור לי מה עוד עלול לקרות לנו. אני מנותקת מהוריי ואין בינינו שום קשר למרות שרק שתי שעות נסיעה מפרידות בינינו. זה שעתיים, זה לא עשרים כלומר. אני עדיין זוכרת בדיוק את הבית שהם גרים בו ואני יודעת שהם לא רעבים ושהם מוקפים באנשים טובים וגם הם יודעים היכן אני אמצאת אבל אני יודעת שעלול לבוא זמן שלא אדע היכן הם שייקחו אותם למקום לא ידוע והם ימותו בייסורים. אני יודעת שזה עלול לקרות לפי הידיעות האחרונות שהגיעו אלינו, כל יהודי הולנד יישלחו לפולין. ותחנת השידור האנגלית הודיעה שמאז אפריל בשנה שעברה נספו 700 אלף יהודים בגרמניה ובארצות הכרושות. וגם אם נשאר בחיים, הפצעים שנפצע ילוו אותנו כל חיינו. ועם כל זאת, אלוהים, בכל זאת החיים אינם נראים לי חסרי משמעות. ואלוהים גם לא חייב לנו הסבר על חוסר המשמעות. שהוא תוצאה של מעשינו שלנו, אנחנו הם החייבים הסבר. אני מתי כבר אלף מיטות באלף מחנות ריכוז. חוויתי הכל על בשרי, וידיעות חדשות כבר אינן מדאיגות אותי. בדרך זו או אחרת הכל ידוע לי. ועם כל זאת, חיי רב... יפים ורבי משמעות. כל רגע ורגע מהם. מה? מה זה המיטות שלנו? כל כך הרבה פעמים חוותה מיטות? היא שומעת סיפורים. היא שומעת את עצמה. נו בסדר. היא מדמיינת כאילו איך שחיית. כל מה שאירע בימים האחרונים, בינתיים השמועות חודרות עוד יותר מהעובדות, כלומר מעובדות חיינו שלנו, כיוון שהן מספרות שבפולין נמשכים עדיין מעשי הרצח. את כל זה עיקלתי נפשית, אבל פיזית כנראה עדיין שלא. גופי מרוסק לאלפי רסיסים ובכל רסיס כאב אחר. מוזר שהגוף מפגר כך אחרי הנפש. היא מזדהה עם המיטות של אחרים, כן. התפללתי הרבה כל כך, לא עברה שנה מאז שנה, או לא עברה מאז שנה אפילו. כל התהליך הזה בעצם התחיל לפני שנה. אתה יודע, מה שהיא אומרת כאן, זה, זה מזכיר גם חלק מהיהדות האורתודוקסית, שבעצם אמרה, אלוהים היא יודע מה... מסתרות זרקי העם, זה גם מסתרות זרקי העם. מסתרות זרקי העם. את ההשמדה ואת כל מה שיש. חלק מהיהדות האורתודוקסית לא עשתה כלום, וקיבלה את זה כמו שהיא אומרת. אני צריכה לתת לי נור חשבון אלוהים, לא אלוהים צריך לתת לי נכון נכון זה מעניין שכל כן יש כאלה שבדיוק עזבו את זה נכון, המון אנשים, אבל אבל הוא שרקע נלך על אותו עיקרון התפללתי הרבה כל כך לא עברה מאז שנה אפילו. אלוהים, עשה אותי פשוטה יותר. זה מה שהיא רוצה. ואם הגעתי למשהו במשך השנה הזאת, הרי זה ליתר פשטות רוחנית. ואני מאמינה שיבוא יום שאוכל להגדיר את הדברים המסובכים בחיים במילים פשוטות. אבל היום הזה טרם הגיע. עכשיו קטע קצת אה, לירי שהופך לקטע פילוסופי. ארבע ורבע אחר הצהריים, שמש במרפסת הסגורה ורוח כלילה עוברת בנסיכי היסמין. את רואה? אני מדברת עם עצמה בעצם. יום חדש התחיל. כמה ימים חלפו מאז השעה שבע בבוקר? עוד עשר דקות ליד היסמין ואחר כך אעלה על המותרים לנו ברכב לביתו של הידיד שהופיע בחיי לפני שישה עשר חודש. אבל נדמה לי שאני מכירה, מכירה אותו כבר אלף שנים, ומדי פעם הוא עדיין מפתיע אותו, אותי כל כך עד שאני עומדת בפה פעור. כמה מוזר היסמין הזה, זוהר כל כך בשברירי בין כל האפור והאחור שמסביב. אני לא מבינה את היסמין הזה, אבל גם אין צורך להבין. גם במאה העשרים אפשר עוד להאמין בניסים. ואני מאמינה באלוהים, למרות שעוד מעט יאכלו אותי הקינים בפולין. הסבל איננו מתחת לכבודו של האדם. כלומר, אפשר לסבול בכבוד או באי כבוד. כלומר, <Oxide> <flashlight> רוב האנשים בעולם המערבי אינם מגיעים במלאכת הסבל וממירים אותה באלפי פחדים. אני הייתי... במקום הסבל הייתי אומר כאב. מה? משמעות של הכבוד. מה ההגדרה של הברוב שלנו? כן, תראה, תראי. למה אתה מאמיר את הסבל וכאב? כי... זה בסדר, נעזוב את זה רגע, אחרי זה אולי נחזור על זה. רוב האנשים בעולם המערבי אינם בקיאים במלאכת הסבל וממירים אותה באלפי פחדים. חיים שכאלה אינם חיים. פחד, כניעה, מרירות, ייאוש, שנאה או אלוהים, כל זה מובן כל כך. אבל מי שמאבד חיים כאלה, הרי אינו מאבד הרבה. עלינו להשלים עם המוות ולראות בו חלק מהחיים, גם כשמדובר במוות נורא שבנוראים. הלא כל יום שעובר עלינו הוא מסכת חיים שלמה, והאם זה משנה בעצם אם נחיה כמה, חיים, כמה ימים יותר או פחות? יום יום אני נמצאת בפולין, בשדות הקרב, כך אפשר לקרוא לזה, ומדי פעם עולה לנגד עיניי מראה של שדות קרב ירוקים כרעל. אני נמצאת עם הרעבים, עם המעונים והבוססים יום יום אני איתם, ועם זאת אני נמצאת כאן, ליד שיח היסמין ומול פיסת הרקיע הנשקפת מחלוני. לחיי אדם יש מקום לכל אלה, <coughs> לאמונה באלוהים וגם למוות הנורא. עלינו ללמוד גם לשאת את הסבל בעצמנו ולא להטיל על אחרים את מסע פחדינו וקשיינו. את הדברים האלה עלינו ללמוד וללמד, ובלי ברירה גם ביד חזקה. וכשאני אומרת, בדרכי שלי סגרתי את החשבון עם החיים, זאת לא הרמת ידיים. עכשיו היא מצטטת דיבורים מוליכים לאי-הבנה. כשאני אומרת דברים כאלה, אנשים מפרשים אותם פירוש אחר ממה שאני מתכוונת. זאת לא הרמת ידיים, בהחלט לא. אז למה אני מתכוונת בדיוק? אולי לכך שחייתי את החיים האלה כבר אלפי פעמים, או מתתי אלפי מיטות ושום דבר אינו חדש לי? האם זה אומר שנעשיתי ציני? לא. זה אומר שאני חיה בכל רגע אלפי מונים, ונוסף לכך שאני מקצה לסבל את מקומו. המקום שהסבל תופס בחיינו העכשוויים איננו קטן כלל או כלל. והאם זה משנה באמת שבתקופה מסוימת הסבל נגרם על ידי האינקוויזיציה ובמלחמה אחרת על ידי מלחמה ופוגרומים? האם זה משנה כשהסבל הוא חסר תכלית כפי שהדירו אותו הסובלים? הסבל קיים מאז ומתמיד, ומה זה משנה בעצם איזה צורה הוא לובש? מה שמשנה הוא איך האדם חווה אותו ואיך הוא מתייחס אליו ואם הוא מסוגל לראות בו חלק מהחיים. ושוב, זה מה שחשוב בעצם. עכשיו, למה אני רציתי להגיד כאב ולא סבל? <מח> כי בעצם <מח> סבל זה כאב שאתה לא מקבל. <מח> ואם <מח> היא מקבלת את זה, אז <מח> לפי ההגדרה <מח> שלי זה כאב ולא סבל. כואב לה, אבל היא לא סובלת. <מח> לא. היא אומרת שלום. נלמדתי כבר אלפי פעמים. זה לא... היא רואה את זה. היא כואב לה. אבל היא לא יכולה להזדהת עם הסבל הזה. כי אחרת זה כל העניין, מה שאנחנו מחפשים להראות את זה. להבין את זה, להזדהות. לחוש את זה, אבל לא... להזדהות כמו שאמרנו... שכיוון זה... שאנחנו ביה נמצאים ביה. בתוך גוף אנושי, יהיה לנו כאבים. זה חלק מה... כן. מהפסקה. מה... מההארדבר שלנו. ואנחנו, אם מישהו פוגע, <laughs> אם פוגע לי משהו, אז כואב לי. אם אני לא מקבל את זה, אז אני גם סובל. עכשיו, אותו דבר גם ביחסים עם אנשים. אם, בוא נגיד, אם לא היה לי גוף, אז לא היה כואב לי שום דבר. אבל יש לי גוף. אם לא היה לי קשרים עם אנשים, לא היה לי כאבים נפשיים. אם יש לי קשרים עם אנשים, יש לי כאבים נפשיים. אם מישהו שקרוב אליי כואב לו, או רע לו, או שהולך לעולמו, או כל מיני דברים כאלה, כואב לי. זה, בר... זה המחיר של, ה... של הקשר. אם היא מרגישה הזדהות עם האנשים שנמצאים בפולין, mm. אז כואב לה. הסבל היה אם היא לא הייתה מקבלת את זה. אבל היא מקבלת את זה. ולכן היא משתמשת במילה סבל, אבל אני מעדיף להשתמש במילה כאב בשביל להסביר את ההבדל בין כאב ובין סבל. בין... והתרועה היא מקבלת את זה, זאת אומרת בעצם כשהיא מדברת פה על אלוהים, אני חושב שהיא מתכוונת לכל היקום, וזה שיש דברים שקורים. ו... ואנחנו... והיא צריכה למצוא את המקום שלה כי... בתוך, בתוך כל העניין הזה. כן. זו, זו, זאת אומרת, לחפש את המקום שהיא תקבל את מה שיש. כן. זו, זו, <אח> ש... לא רק כן. תקבל, היא תתנהג בתוך, בתוך כן. המצב הנתון, כן. כי הוא נתון, <אז> כן, זה ובגלל זה דרך <אז> אגב... התשובה <כשהוא> הכי <אז> פחות גרועה. ובגלל זה <אז> דרך אגב, כמו שנראה מעט, היא גם מצליחה לעזור לאנשים. היא... כואבת את כאבם, אבל עדיין היא נמצאת בהתבוננות. וכיוון שהיא נמצאת בהתבוננות, היא מסוגלת לעזור להם. אם היא הייתה סובלת, כאילו, היא לא הייתה יכולה. היא פשוט לא הייתה יכולה. כל אח ואחות, רופא עובד סוציאלי, כהוננת. שכים. כולם אסור להם להזדהות יותר מזה, נכון, בודקים אותם, בדיקת אישיות לפני כן, אם, אם הם כאלה שנשפכים, את הבת שלנו לא, היית, לא עברה את הוועדה הזאת, לעבודה סוציאלית, הבת הגדולה, <laughs> ובצדק, זה באמת <laughs> לא התאים עכשיו היא אומרת, האם אני סתם מפתחת תיאוריות יפות מאחורי שולחן הכתיבה שלי, בין הספרים שנוטעים בי של ביטחון ושיח היסמין שמתחת לחלוני? אין זו אלא תיאוריה שמעולם לא עמדה במבחן המציאות אינני סבורה. בקרוב אצטרך לעמוד במבחן המבחנים. כבר עכשיו השיחות שלנו מתובלות במשפטים כגון אני מקווה שהוא עוד יזכה לנות מהתותים האלה. אני יודעת שמי שעה צריך ללכת ברגל לתחנת הרכבת. נחשוב. ו... לפעמים הכל ידוע לי, הכל, כל רגע ורגע, ולפעמים אני כורעת תחת הנטל המוטל על כתפיי. אבל בו בזמן אני גם חש הצורך לשלב את ידיי בתקופ... בתנועה אוטומטית כמעט, והייתי מסוגלת לשבת כך שעות על שעות ולדעת הכל, ולשאת הכל, ולהרגיש שכוחי הולך ומתעצם, ולחוש איזו תחושת ביטחון, ולדעת שהחיים יפים ורבי משמעות וראויים שיחיו איתם. אותם למרות הכל. וזה לא אומר שאני מלאה כל הזמן אמונה והתעלות. קורה שאני מגיעה לאפיסת כוחות מההליכה, מהעמידה בתור, אבל גם זה חלק מהחיים, ובשלב מסוים משהו צומח בתוכך, ואתה יודע שלעולם לא תאבד אותו עוד. זה פה כתוב כאילו בהדגשה, אני לא יודע אם, אם, אם זה היא. מה המצב? אה, אבל אז עוד קטע אחד, אנחנו נדבר עליו, בואו נדבר עליו. עם ההכרה החדשה הזאת שרוצים להשמיד אותנו כליל, אני משלימה. עכשיו אני יודעת, לא אטריד עוד אחרים בפחדים שלי, לא אגיב במרירות כשאחרים לא יבינו מה קורה לנו ליהודים, לא אניח להכרה אחת לחרסם באחרת או לשים אותה לאל. אני ממשיכה לחיות ולעבוד באותה מידה של דבקות, והחיים נראים לי רבי משמעות, למרות הכל, גם אם אני מעיזה בקושי לומר את זה באוזני אחרים. האחרים לא מבינים אותה פשוט. החיים <laughs> <laughs> והמוות, הסבל והשמחה, השלפוחיות ברגליים, העייפות והיסמין שמאחורי הבית, הרדיפות, מעשי האכזריות הרבי מספור, כל זה מצוי בתוכי. כל זה הוא שלמות אחת, ואני משלימה איתה כולה ומתחילה להבין יותר ויותר, גם אם איני יכולה להסביר לאחרים את מהות הדברים. הייתי רוצה לחיות חיים ארוכים כדי שאוכל להסביר את זה, ואם לא אזכה לכך, מישהו אחר יעשה את זה במקומי, ומישהו אחר ימשיך לחיות את חיי מהמקום שהם נפסקו בו. ולכן עליי לחיות אותם כמיטב יכולתי ובמלוא אמונתי עד נשמתי האחרונה. כדי שמי שיבוא אחריי לא יצטרך להתחיל מאפס וכדי שיהיה לו קל יותר. גם זו דאגה לדורות הבאים, לא? כשהוצאו התקנות האחרונות ביקש ידידו היהודי של ברנרד לדעת אם עדיין אינני חושבת שצריך לחסל אותם כולם ושעדיף לטבוח אותם אחד אחד. זה אתם זוכרים מה היה בהתחלה? כן, שאמרתי יש את היחס לגרמנים. כן, אם יש גרמני אחד שהוא בסדר אז אי אפשר להגיד שהגרמנים לא בסדר. טוב, יש פה איזו הפסקה, אז זה זמן טוב להפסיק. כן, כן. ‫זאת אומרת, במה שקובעת, היומיומית, ‫זאת אומרת, לא במונדיזם, ‫הייתה פה כוחות נפש. כן, ‫ ו... כן. הוכחה שאפשר. הדבר היחיד בזכותה, וזה... ‫שהיא לאחרים. ‫כן. אבל אם היא הייתה נשארת ‫עם האינדיבידואנום שלה, ‫עם הכוחות נפש, ‫בשביל להתעלות ‫על כל הסבל מסביבה, ‫הייתה, זאת אומרת... ‫-שומרת, את, שומרת לעצמא. את זה רק לעצמה. ‫אבל זה לא ביחד. ‫זה לא, זה חד קשור לשמור. ‫זה, זה... היכול ב... לא יכול להפריד בינינו. ‫היכולת שלה להיות לא בסבל. מי... לא, מי לא, מי לא, ‫זה לא בטוח. ‫זה אחד של... ש... משולב בתוך ש... השני. ‫-זה לא בטוח. ‫נו, דווקא לא, ש... אני חושבת ש... ‫את, ש... את, ש... את צריכה לקרוא את ה... זה... ‫תקתחי את היום, זה... לא, ‫את תקראי, לא, תראי שזה אחד כרוך בשני. ‫אני מבינה אותך מצוין, אבל... זאת אומרת שזה לא דבר מובן מאליו. ברור? ברור. שום דבר, היא מתייצאת דופן. לא, לא, לא בטח שלא, אבל חשוב, נגיד בבודהיזם, תמיד הרי יש את העניין הזה שיש את הארהנט, זה שהגיע להארה ויושב על קצה ההר והוא כולו מלא אור, ובן הבודהיסטווה, שלפני שהוא מגיע להארה, ברגע האחרון הוא חוזר ועוזר לאנשים. אז אני אוכל להמליץ לכם על ספר שאפי לא קרא אותו ואני כן ממליצה לכם והוא קשור לזה הזה של, של המה שכתב אותו דיוויד איך לו? ברנס? הזה של המה? כן הזה של המה עכשיו זה סיפור חיים של פליט דרום סודני זה מתחיל מגיל עשר כאילו שהמלחמה מתחילה שם בדרום סודאן, וכל מה שאומרים לך. אה, אני התחלתי לקרוא לזה, פשוט היה לי קשה. איך קראו לשם ה... אגרס אגרס, אגרס, וזה, עכשיו, תדעו לכם, זאבי אומר שזה קשה, כי לא היה סבלנות. הוא מגיע לאותו דבר. הוא עובר דברים איומים, הוא רואה דברים עוד יותר איומים, והוא עוזב כל הזמן לאחרים, ואחרים עוזרים לו. וזה מה שהוא לומד מזה, ולא אגיד לכם מה הוא נהיה בסוף, כי זה לבד תקראו, שפוילר. ספוילר, אבל זה ספר שאני ממש ממליצה, דיוויד אדרס, הזה, הזה של המה. זה פשוט ספר מדהים, והוא כתב עוד, עוד. עוד ספר יפה, איזה עיתון, גם כן על... הצליח להוציא הוא... מקטסרופות דברים אנושיים. ‫בזמן הסופה... ‫-קתרינה. ‫-קתרינה בניו אורלינס, ‫היה מישהו ממוצא סורי ‫שיצא עם סירה ועזר לכל מיני אנשים ‫הם לא בבתים, לא ‫הוא יצא עם סירה ואסף אותם וזה, עצרו אותו ‫כי היו שם המון ביזות והמון... <אז> ‫והוא ממוצא וקור... סורי, <אז> ‫קוראים בלזאזון. לו את זה איתון, נו, ברור. ‫והיה בכלא המון זמן. ו... זה בארצות הברית. בארצות הברית, כן, זה אותו סופר, זה הסיפור שלו.